Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soalan pada surah Al-Ma'idah Ayat 53 Muka surat 117 Cara baca Dan hukum tajwid Yang ada pada ayat yang digariskan biru tersebut A'udzubillahimina syaitanir rajim A'manu A' itu mat badal Manu itu asalnya Nu itu asalnya mat asli dua harakat Bertemu dengan Hamzah dalam dua kalimah, maka berlakulah hukum matjaiz mumfasil. Dibaca empat atau lima harakat. Kalau dibaca waqaf pada ay manu, nu itu dibaca dua harakat, kekal dengan hukum asalnya mat asli. Kalau baca sambung atau wasal bertemu dengan Hamzah, maka baca panjang empat atau lima harakat. Matjaiz mumfasil. Bertemu huruf mat iaitu waw dengan Hamzah dalam dua kalimah. Dan perhatikan pada uh, Wow itu selepasnya ada alif Alif uh, ziyadah Huruf ini ada dalam tulisan tiada dalam bacaan Tidak berfungsi pada bacaan sambung Atau wasal atau waqaf Baik Kemudian Ahaulai Ahaulai Hukum Aha itu ialah Mat Mat Jais memfasil sekali lagi Bertemu hurumat alif kecil mat dengan Hamzah yang di atas waw tu dalam dua kalimah Jadi hukum Mat Jais memfasil sekali lagi Asalnya dua rakat bertemu dengan Hamzah Namun ia nampak berangkai situ macam satu kalimah Tapi sebenarnya dua ya. Sebenarnya dua uh, Tapi tulisannya bersambung dan di atas wow itu ada Hamzah Hamzah yang dikira bukan wow Wow itu ialah rumah tumpangan sahaja Jadi alif kecil mat Bertemu dengan Hamzah dalam dua kalimah Mat ja'is memfasil Dibaca empat atau lima harakan Kemudian ula'i Bertemu huruf mat Iaitu alif Dengan Hamzah dalam satu kalimah pula Maka hukum mat wajib mutasil Dibaca lima harakan atau empat atau lima Di itu kesimpulan perbacaannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim amanu a'la alladzina amanu a'la alladzina sura qaf Allahu azim wallahu a'lam warahmatullahi wabarakatuh